Museu de Sant Cugat. la Casa Barcelonana més aviat es faigés Parc d'atraccions Prou aquacerat perquè té algunes connotacions que ens podrien remetre alguna forma als grans parcs d'atraccions actuals, no? Hi ha, per exemple, una atracció que és el Water Shoot, caiguda a l'aigua, que avui en dia és una de les principals atraccions de Porta no? És una canoa a la qual baixa per una rampa i cau en un llac. Doncs això el 1911 eren de les principals atraccions del Parc d'atraccions, una muntanya russa que novament, va a tornar a tornar la més gran d'Europa en el seu moment, no? El Parc d'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 busco vies alternatives de, de, de flux d'informació, però uh -huh. Facebook és molt pesat. O si sigui, La gent que, que canta els gols a Facebook és el pitjor que hi ha. Gràcies. No, jo ja t'ho dic. <ríe> el cas és que Esport va demetre un comunicat de, de, de correcció, perquè en principi aquesta és la pàgina que van, van publicar el dilluns a la matinada, dient us deixamos la portada per a mañana. I la gent va dir, molt bé, no? Ja era el dilluns, ja quan d'allò. Llavors van dir, eh, senyors, eh, paren les rotatives. Van parar van agafar i van, van canviar la fotografia. Al cap i a la fi que van fer va ser substituir una fotografia. La fotografia és d'un fotògraf de, de l'agència Reuters i justament van posar aquesta, aquesta fotografia perquè Puyol feia un salt bastant espectacular. Què passa? Que el salt és espectacular però la cara de Xavi ho era més, no? La gent no es fixava en el salt. Llavors van dir, eh, potser sí que hem, hem de corregir i posar una foto menys menys danyina no? per, per l'equip i al final la foto que va sortir en, publicada, en portada és aquesta és la, okay. la que es veu en ja situació de, de festejo però festejo normal a més avall ja. no, exacte, no en no el mode tailandès I, i és que a més ara ja no sé si, ja, ja no sé si és un trucatge però estic aquí accedint a la, a la web pot ser que hi hagués a baix a l'esquerra un anunci de sí. Sexos Vida Sí, Sexos Vida, sí, sí Sí senyor a més la, la foto o, web, que... o hi ha l'esport també no, la, perdona? L'esport? O sigui, en paper? Sí, sí, a l'esport hi és, és, a un, és una anúncia en portada que venen als diaris esportius, i hi ha molts que porten aquest, aquest anúnci. Hi ha una cosa que estiu en diaris i porten publicitat, Sergi, no? Sí, exacte, és una no, cosa que antiga. L'esport ve amb aquest anunci de Sexos Vida i just a sobre el Puyol i en Xavi, no? Exacte, sí, sí, sí. Oh, Tot molt explícit, gràcies, sí, sí. Molt... Gràcies, molt. Sí, sí, és preciós. Sensacional. Sí, sí. En fi, doncs, eh, molt bé, Sergi, en principi, per avui tot ja està, no? Vull dir, ja s'ha acabat el, sí, la tua excepció. Sí, jo vaig a això, si voleu. Amb sí, sí. <gut> tot això, sí, sí, no sé, intentarem penjar en el... el... Si sí, també una altra cosa, és si tinc un minut. Ah, sí, home, endavant. Un, un, un minut, simplement. Un altre, un altre, un altre error, i va, va sortir una aplicació que es deia Girona IN, es va crear, aparentemente, no sé si el equipament de Girona, no sé exactament qui l'ha comprat ni qui l'ha dissenyat, però la qüestió és que va sortir... Uh, era, un, era una mena com també d'espai de, de, on tu veies tota la situació de Girona, tot el que hi havia, tu anaves per allà, anaven dient uita ara ets no sé on, fes una mena de check-in, no? era com una, una, allò virtual de Girona.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 Doncs fins aquí al Ràdio Metropol d'aquesta setmana que ofert Sergi Calla i Albert Segura. Rebeu una cordial salutació de tot l'equip i com ja hem dit, si ens voleu escoltar ho podeu fer a radiometropol.fma.tk Que tingueu una molt bona nit. i els genons de Navarone despatxa Chiara Vito Pito Corleone Ell dóna sa vida i no la regala però et sa llei ancestral de Sicília l'olent i l'obor Ell se dibuixava en sa ruta Zona tosta i difícil. Amb os que se preguntes, això n'hi ha d'un. Serrant una post, se feia sa casa, se'n seré tot sol. Tónels coliseus, desoductes, gens subordinant als planetes, s'afeien preguntes com traïons aixecats aigua molls a terres lapones planals tiradínies i lopes cuirassats a fleixos de bombes això era un clavant una post s'afeia s'atesa de fusta de nord. Font de gent a dins sabadia. Un vaixell container de guerra Ja comença a fer-se de dia. Con So i to la nit va salirla I la mà no fue de plata De safoia grossa i petita. un vaixell container de guerra ja comença a fer-se de dia. Retomben a les fostes els tenons de Navarone, despatxa Chiara Chiara i toco Leone. Ell dona sa vida i no la regala. L i ancestral de Sicília’ dolent i la bo a Radiotropole Fma.k.